الحج اغه حج اکبر عمره چې دا حجي اصغر رحقام ده حج نو فارق باب العمره عمره لغوي معنا زيارت ملاقات اصطلاحي معنا عمره جیارت دا بیت اللہ سرد نیتنا سعیب بین صفا و المروح مخصوص افعالو باندی احناو باندی عمرہ کے دو فراج دی دو واجبات بس یو فرض عمرہ کے احرام دے او دین فرض عمرہ کے تو اف بس د دوار کج پاجو باد بشي ساي بين من الواجبات او دین واجب الک یا تقصير بس د تو فرائض د واجبات شو په امره کې شوافه پرې ځ باندې ارکان د عمره نیت يو احرام دعا او طواف دري سعی بين الصفا والمروه دا د نیت نیت او طواف رکن سعی بين الصفا والمروه رکن او احرام من الواجبات <تصفيق> دا دا فرض باندې سعی صفا مروه کې منل ال... من بغیر د سعی نه عمره با وونه شي دا نه فرض باندې سعی واجب ده د پتر کر را جبير په دم کې دي حکم د عمرې لدا احناف او د قول راجي سنت دیم قول واجب شوافیو پنیز باندی فرض او مالکیو پنیز باندی سنت مواقع عن عکرما بن خالد عن ابن عمر قال عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلن حج دا حجنا مخ کی عمرک کی دیشی, که دیشی که دی حج کی ا بالکل کې شي نبی صلی الله علیه وسلم هج نمه کې عمره کړې ده او عمره کول سره حج دې کوي چې تا عمره وکړو پته ما حج پرشي او عمره کال کې دو لسمه شکیږي بغیر باغیر دې کنزو روزو کې نہم لاسم یو لاسم دو لاسم دی لاسم په دې کنزو روزي کې کراهت لري عمره فواليه الله تعالى والله امام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجه الى يقال ابن عباس فرمى الله ما امر رسول الله صلى الله في الحجه بن عمر فز لك بالاسلام ذي باروقل ليقتى بذلك امر اهل الشرك چه ده ده شرکیانو ده رسم ختم شي نید بدایوی فا این هازل من قریش و من دانی دین او دا غید دین تابع خلقه اگه بدایوی یا قولون ازا ده عمره بکل شروع که عمره ازا عفل وبر وبراد دبر وداخ سافر ده دری سوزون راش نبیاب عمره شي دی دین محکمره نگی اذا عفل وبر چدو خانو پشم چده اگر برابر شي واړی دوخانو پملا باندې برابر شي حج کولا سوالی کولا سرټول اگر واړی ختم شويده بیا هغه وبر برابر شي وبره تب حج کولو سرا زخمن پرغلی دی زخمن راشی نو محرم نو سفر داخل سی سفر داخل سفر چرایشی بیا عمره جایز دین مو کی عمره نه جایز نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ عنہا بانی بودیا لسن بنی براو کلو برا. پشوی اذا عفل و برا برات برا, دا برا، داخل سفر نشته دی علامه بن اسلام عبدالرحمن ته اپن کورګوزه عمره پیوګه چې د شرکیانو دا خبره ختم شي چې عمره غواړي کېږي چې د دیو خانو په شم بیا راغلي په مدې او د دې د زخمونو جوړشي وي او سفر میهش داخل شي وي بیا عمره کېږي مخ کې عمره نه کوي نبی صلی الله علیه و سنت عاشر ازل نه باندې په دی علامه بن عمره او کړچدا خبره ختم شي دو فقد اللد لمن اعتمرا فکانویو حریمون العمره حینین سلغان ذو الحجی والمحرامه دا ختم شکا نا او بیادا سفر محراشنی بیابا اغی عمره قولنا نا نا نا عمره محکم کی او کال د تا غفنزر وزی بس کراحت لری نی وی بارا حتا صلابوکا و رقصا وابوالا امی بایم بیلی معا جان امی باکتا دنیا براح و بلاق وامی رسول <سؤال> و مروان امی رسول و مروان النابی آسا احمان و اخبرنی رسول مروان اللذی ارس ایلا امی ماقل اغا قاسد چو ما ماقل تلگلو ابو ماقل حاج ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ماقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر حج لتا فلما قا راغے قالت ما قد علمتو ان علی حج لا يوجد شيء فرز ما يوجد شيء فرز فانطلقا يمشياني حتى داخلها علي فقال يا رسول الله ان علي حجها وان لبية ما بنا حج فرز شوية او دعوه ما قال جده خزوان اوخ لاري نماذا حج لبوزي فقال صدقته صدق صدق صدقته وجعلتوا في سبيل الله دا ما وقف کرده د الله پلا رکی و دا وزو سنگ بوزمو فقال رسول اعتها ورکا فلت حج علی پکار ده او دا او د حج لزنم سده فی سبیل الله ره فینو فی سبیل اللہ فاعتوال بی. اغزوان او خوالو ورکڑو خود دا ام مقل حج للا نڑا سد بیمار پو وجبانی پاتشوا نبی الاسلامو او دا هغه خاون دورلار حج وکړ واپس راغی او امه ماکاج لتلې نه را فقالت یا رسول الله اني امراۃ قد كابرت و و ساقمت زبړې شم ازنا جوړم اجرا لا نریشم فهل من عمل يجزي عني من حجتي دا شو عمل شته چا عمل کولو په وجب الله د حج ثواب راکی وردا ماننه چیز محج په ځای قائم مقام شي عمره د حج په ځای قائم مقام نشه کې عمره د حج بدل کې دي نشي دا شی عمل ما توخو چا غ عمل زوکم چې د حج برابر ثواب الله مالرای کی طال عمره تن فی رمضان د رمضان مبارک عمره شدا توجی حج په ثواب کې برابر دی او رس اوات کی براشید دو رمضان کی عمرہ داس سواب دمرہ دے لکل حج معی چماسر حجو کی الحج معا النبی صلی اللہ علیہ وسلم دمرہ سواب د عمرہ پر رمضان کی ملاوی کی خدا ناچی او سویبن حج فرشویدن عمرہ پر حج بساقت تھی عمرہ پر حج بساقت تھی اديب قال قد تكلم محمد بن يعوب قال قد ما قد اني املا خلي قدما تحدثني يطلب مني عبد الله ما سفارش الحج في سبيل الله وس تنعش فعت ميري في رمضان عمره وكفر رمضان کے فان ہا حجۃ د عمر رمضان کے ثواب کے لک حج پہ شان دانا چ پدی من حج ساقد کی ثواب فکانت تقول الحاج حجۃ والعمره حج وحاجی عمره عمروی وقد قال ذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلماتي الي خاصه دا يواجميلو او كنذا عموم حكم ده حاج حجي عمره عمري لكن دا سوره اخلاص سنس القران دي سنس القران الله سوا برك يي اي طار حدثوا ما تطر حدثوا او دا, دا واجموا ما نبي عليه ما ابو سنه بالصلاه والسلام تفق قال ما عندي ما يجي علي ما سالني شيش تابو زمحله ني اخذني مع رسول الله في فلاني و شيشته قال انا اغبن ما ابو زه ني قال ما عندي ما وحجه علي فلاني افني و شيشته ذاك حديث في سبيل الله عز وجل اغما مجاهدینو د لپاره jihad د پرم وقفه کړي نبی عليه الصلاة والسلام انه حج له بوذا دا. دامه فی سبیل الله الله صلی الله علیه و سلم فقالا ان یوم عادی تقریوالے <تصفح> الیک السلام و علیه و الله ان الله علیه و ما حج کی علیه فاد حج علی جملک فلان وتقدس فی سبیل الله عز وجل فرما دا واقعله الله احداثها عليه لما امره پر رمضان کې لك کل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم پر ثواب کې لیکن حج عمره سره جو نه سړي حج حاج دي او عمره ده لیکن دا ثواب یې لري كل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم لا سفاري ولا سفاري لیکن سورۃ اخلاص کا عبداللہ سے پورا نصف قرآن کو نصف قرآن خو سورۃ زلزل سرا ثواب دے نصف قرآن, قرآن ملے گی اور ربع دل قرآن خو ربع ربع لیکن صورت کافرون سرا ثواب دے ربع القرآن ملے گی جی تو بے قال حد ثواب دو, دو عمرے وکڑے دونه دې کړی څالو کړی خو دا عمره حدیبیه چې دا حقيقي عمره نه دا حکمي عمره شو؟ او چېرانه دا د عمره چیرانه مخفیده په اخر زلنا باندې د توه حقیقت کې څومره شوي څالو وروه اته مر عمرتین عمرت نفيذ القاده وعمرت في, في شوال عشر ذل ناف النبي اسلام دو عمری عمره وکړي یو عمره په ذل قاده کې وکړو بل عمره په شوال کې وکړو ماینه عمره شو کړی سالوره دا يوه هديبي ولا عمره خلکوې هديبي ولا عمره عمره القذا بل قال ومباد جو اجراني عمره دري او حجو سره عمره سلورو هو عمره تن فی شوال ده نبی اسلام ټول عمره پذلقاده کې دی شوال کې یو عمره نه شوي شوال کې یو عمره نه ده شوي ټول عمره پذلقاده کې پرپوشوي ده نبی اسلام ټول عمره پذلقاده کې شوي دي شوال کې بالکل نه ده شوي خو د جیرانی وال عمره سفر د غزوی د پیل کې شروع شوه عمره پښوال کینې د شوي <سؤال> <سؤال> ورته حنن ته لړ کنه حنن نشراغي نو د شوي کنه دا سفر د سفر د شوي او عمره پښوال کینې د شوي عمره ټول په ذل کې يه قال حدثنا ابي قال الله قال ما راني الله صلى الله عليه وسلم قد يصوم سوا التي قرنوا بحج ودوره كم الرسول فقال مرتين جيراني ولا عمر مخفي جردليدا <تصفيق> او حج ولا قد علم ابن عمر ان الله صلى الله عليه سولتي قرنا بيجتلودا وسورشوي دري عمره مستقلي شوي يو عمره مع الحج طول فزلقادهكي زكى نبينا السلامو قارنو ني فدي بالحدثن فاي وقتي وقال حدثا قال حدثا من الله الرحمن شو من قابلين دريم دي جيراني ولا السلم الله تي قارنا ما حجتي كان رسول الله تم قارنن قارن عمره کوي حجم کوي صديق قامت اصحاب ولي الطيرسي واحد واحده تنفاي قال حجته منهم و عمره من سفر سفر کو شوال کې شو نو د حساب کوونه شوال پر څه راځي زلقاده زلقاده بسه زلحجا تولی عمریت نبیل اسلام پو زلقاده کی فی زلقاده و عمرتی ما حجتی بابا المحلہ بی بیل بی عمرتی تحییز فیدرکا حجتا تنکا بغناء بابا یونیت نیت کون کی زنانا ده سن یتو کی ده عمرین یتو کی آغیل حراشی او روز ده حج راشی دل سفر کار ده احنافوائی دا زنانا خپل پل عمره ده ماتا کی ماتی کی سربانی ده منقزولا گئی صفائی دیو او د بیا غسل دیو کی احرام دیو تاڑی احرام کې غسلو کی او ده حج دی شروع کی پښې دا دنه کې ته عمره د پاسا د حج نیت دینه تاړي انت شېتي فنقزو عمره مکه براشی رزلانا المؤله بالعمره التهیزو فیترک الحج فتنقزو عمرتها د سفاولې ده پښې عنوان تنقزو عمره عمره دې ماته کې وتهلل بالحج نیت د حج کې دا دغه حاجه حجنیه عمرې د تاسو کی او منګل له کو خدای څخه پقلا رکلار وېختو نو کی چې منګل لاګای نه به وېختو شو کی هل تقضی عمرتا او عمرې قضا وکې کنه نو چې عمرې عمره ماته کړو دم بم ور کوي نیت کړی د عمره ماته دم بم ور کوي او قضا هم لازم وي <تصفح> عن حفظة بنت عبد الرحمن بن نبي صلى الله عليه وسلم قال لي عبد الرحمن عبد الرحمن قال لي عبد الرحمن اردف اختك عائشة عائشة زان فسيبوخ باني صورك بوزة تنعيمت فعمرها من التنعيم وشوي فإذا عبدت بها من العقماء فالتحرم فإنها عمرت متقبلة ده عمر مقبولة ده او ددی شرکیانو رسم به ختم شي وی سفر چنه دغه دوخانو زاخونو چنه دراغلي واجوی او پښیم چنه دراغلن بیا حج نه عمره نه کی دارسه بم ماشي او ذو عاشر ذلانا عمرې قزاب همش ای ته توجو قال صل النبی صلی الله علیه وسلم الجیران نبی اسلام جهرانی تراغی فاجع الى المسجد فرقع ماشاءاللہ حلو مذکر سم احرام احرام احرام تر سم از توع الى راحلتی بیاق پل سوال نای بانی سور شو فاستقبال عبت فینا دا سر پخیج آغتر بانی راغی حتی لقی طریق المدینہ دا مدینی پلار بانی فاس بحا اس په اسب د م کاته کا باتي نو نوبی سلام بګا کوم ځایو پهرانه کې كي نوارو شپې راغې شپ لاړو د بګا معخام کوم ځایکیو په جررانه کې کو را بیا لاړو کوم ځای ته ژرانې فاسب د مکه کبایت انفاسب د جیرانه کبایتن ولچ مکنا فاسب د مکه فاسب د جیرانه کبایتن لکه بیغاچ څنګه په جیرانه کېو نه سهارم په ځا کېو دیوې نه با صاحب او شنه شرانې عمره نه دشي بیګوم دلته وو سهارم دلته دا فاس با د مکه کبا ایت نه غلط پیر اسلام کو عمره قزا کی معاده د شی ود دري روز ببل کال برازی عمره بو کو دري روز پات کیږي دري روز پات شو او نبی اسلام لګسار علی ته اغي وی کی خپل ملګری ته واجب دي دري روز ختمی شي دي وتاصل د میمونی او د وعده روړی کو وی مون روړی نه قد دي دي دي سنه دري روزنه بيلي اسلام پادشو باوي حالات قال حجه وبه قال حدث احمد بن محمد قال په حج کې داب روس تمونده پکاري ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر نبی اسلام تواف عفاظه او کرو پا رواز دلوی اخری شپی او کرو که در روزی روزی تواف زیارت کرو سمس اللہ زورا بیمنا او سو وقت که ترشیو نبیل اسلام موز او کرو دماز پخن پو ماکا که دی رواز سرم علم شوش موز نبیل اسلام پا ماکا که دماز پخن ندر کرو نکوات که رازی موز او کرو که دیش نبیل اسلام تحییه کرو اغاف الزیارت مختی تاییہ کری دا نالتی مموز کری بیا تواف اکڑو بیا پس پا منای کی راغنی منای کی دا ما اسپا خن موز اکڑو سلل زور بی منای یعنی را جیانو تا منای نا دا قربانی وغیر بیا لارا مکی مکرمی ته تواف زیارت افاد وکړو اکڑو بیا راغنی مناتا ما اسپا خن موز يه والله حتى تقول <تصفيق> ان الله يحيي بما يما ما وانا ما كذا تقول تحليل اصغر بجمرات حاصل شي تحليل اكبر بالا اصلي كي تشطاف زياره شي لا مساله عالم سلمى قالت کالیلتی <قا> اللتی یسیرو علیه سیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان باریوار مسان یوم النقر داختر درجی بیگانی فسار علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما سکرار داخل علیہ وابن زمان را گئی ومعور من آل عبی امیہ متکمی شین اوه تمه شنو اچولې کمیسونه اچول کمیس کلاچي تا سروخړی ناوینه بات غندل جامعې چول کی فقره صلی الله علیه و باب واف توې حال عفرت عبد تا توفی حفاظت کړی لا توفه زیارت وکړ قال لا والله رسول الله قال صلى الله عليه وسلم انزع عنك القميس دا قميس دا نوبا سا فنزع او قميس دا شون شلول سر دا طرف دا شو بيست دا ش قميس ويست ونزع سائب وقميس ومراسي ابل ملقروم قميس دا سر دا طرف ويست سما قال وليما يا رسول الله دا ولجي قال ان هذا يومنا رخص لکم ازان تم رامائتم الجمراء کلش دا غروز دا دفع نتاز جمراء ویشتا انتا حلو نتاز زان حلال که من کل ما حرمتو منو عیسا تحلیل اصغر حاصلی گی تحلیل اکبر نا حاصلی گی او تحلیل اکبر بالا حاصلی گی چه توافع یار تو کی فیض عام سایه تم دور خبر پوه شو د حدیث مشکل وي د نن په ډیروځ کې تحلیل سره کلمې لاویږي د جمراو وشت زباو کړه علاکو کړه بس خوشبوې و غیره استعمال جائز خو خزله روان نه دا ازم کل روان کیږي قالتا فی الجاهره تشی او دې سړی کَمې ساتلو دې کَمېس کې دې تشی متطيب دې داعیل الجماله لرګه دا کَمېس دې ولای په خبره پوښه کَمېس متطيب او کَمېس متطيب داعیل الجماله طواف دا. زیارت نه دې تد کَمې سنا چې اځانې چې بیا جما واقع نشي طواف تعالی لا صرحه تلېږي تعالی اکبر لا نه ده حاصل شوي تعلیل اکبر دعا کنونو مخ که قمیس و خوشبودار اجئی از دانچه جمعه لکی بیا باب بدنه برایشی خبر زمان پوشوئی ازا انتم رمائتم الجمران تعلو یعنی من کلی ما عرمتم منو الا النصار فا ازا امسائتم قبل انت توفو آز البیت دلتا سما قام کړه مخ خطاب دې بیت الله سرتم حرمان بیا تاسو احرام کې شوي کحایه کې کوم قبل ان تر ملجمرا جمري ته ويشتو نو مخه احرام کې دې تا ما کړه احرام دوباره بیا محرمان شوي حتا تتوفو بي تو پريتا توا خپل د بیت الله څه مطلب شو برای مسئله را اواتی دا مسئله دا را اواتی دا یو سری داختر پروز باندی تواف زیارت او نکڑا تر ماخام پر تواف زیارت او دی بیا لا لعب سردنش تعلیل اصغر حاصل شو اگر تعلیل اصغر بیا ختم شو دوباره محرم شو او دا سکی چه ری ام نکی دا مبالغه دا باشوی خام اخوا توافه زیت زر زر کول غواړي مح لاې کې ل تواف زیارت زر قل غواړي تواف ضرت شړغونه کړه ل چې ماخامشي چې بیا دوباره مریم ګري الې دوباره مریمه نه ګرځ او ما د کمی د وجهوي دا قې چې کمی موتهیب او کمی مطف داجمعي توافه زیارت لا نه د کې ج ما ته ان نشور ما بیا سره بیا محرم کېږي نه احرام ختم شوې کندهونو کولو څخه یار نو سبادې کوي سبادونو کولو بل <سؤال> یو ده که یو لا سم دی نو کړو پیا او دوه لا سم دیو کې او درې ورځېونو کولو بیا دمبراځي پښې بهتر اکثر ورځ دا أغنې نو دیم أغنې نو درم ايام تشریف نور سې چې تو په جہارت نه بیا بدم راشي جی ایویی بناباس شاید عباس دعاشیر دیلان روایت دعابدالا ابن عباس روایت انن نبی اللہ الاخر تواف یوم النهر الى اللیل بالکل غلط نبی علیہ السلام و سلام اگر مازبخ انموز تواف زیارت کردے راپ مینہ کی مازبخ انموز کردے الیل بالکل غلط نبی اسلام الله علیه وسلم تاخير ترماخام پر وسکل ک مسخن کړي ما مسخن کړي بیا چې د کومینه کې نبی صلی الله علیه وسلم د مسخن مز نه نبی صلی الله علیه وسلم په مینځ کې کړي اله لیل بالکل غلط نبی صلی الله یعنی ترماخام ورستو کول هم جایز دي دویم روز پنوم جایز دي دریم هم جایز دي اغنه روز ته کوي بیا وې د امرش یي دغه لپاره خدای تعالی موږ له کور څخه د نړۍ باندې دغه راځي د نبی صلی الله علیه وسلم یار مال نبی الاسلام رمال نو کړي ګور کایدا کوم کوم توه پسه سعی لری کرم الفقار لیکن عودت کاف زیارت په سعی شته صفا مروه ته ا نبی صلی الله علیه وسلم رمل آب. لم يرمل من السبع الذي افاض فيه ولي لانه كان راكي بن علي اشبع بن راكي تدرب على القلوالي نشكوليت خوش بي جي آفاق واجب مالکی او پا نزبانی سنتا احنا نزبانی تواف وداعی ها. دو کسان تن مستثنار. یو دا ماشی و سیتون کی اغشوی فتیگینا. رو تواف وداعی نشو. تک شو؟ او آفاقی دا پارشو. بیم او زنانا دا حیز راغلی نتواف وداعی نساقید. باوال ودا قلقان الناسا ينتريقون من كل وجهنا چه بس حاجه كم 13 من 14 من روان بفقان بالله ان فرنا عد حتى الى اخرتي الطواف بالبيت اخر طواف بتاو كن بيزاي دا واجب دي ج سبحان الله سفر بعده بعده ورا خطه قناه الله امريكا سنه اورا الله عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه الصلاه الحائز تخرج بعد الحفاظه حاجت جدا تواف زیارت کړی له طواف حفاظت کړی دا نو سویدای نو کړه نو خیر دې مثلا نه ده اغتلی شي دا مکه و سیتون کین او د حاجی نه طواف بداعت تعف انا شن رسول الله ذکرا استا کیه بنت حوی فقیل ان قد حاجت ما معنا کړو دا شر زله فر مع چې نبیلی السلامته اسلام ذکر د سف کوړ بته وئ شو ویللي چې تا خو حده شو ده دا. داس مطل د دا سف ذکر کوړه بیا دی شو ده نه نه نهما نه ده کېدي چې ویل اسلامو د سف ذکر ب کړي یعنی جما معها ما معها ذکر د سف مطق ځکر د سف الجما مع فقيله نه قد حاضت او په حاج شو ده جمعما مع کې شي دې اسلام خاللهغ هو اج په کار شو د دا حاج شوي ده تواف زیارت پهنی کوي نو تو توارتتون کې نومونخ بیالی شو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله ابسطنا ادي شيجدا مونږه سه مونږ تللی شو توف زهرت په بغر کو تحلل کی اوس توف زهرت زنانه تو پاتشي او کيمنه شکول شتون وبخي دي داوباز سره راځي نو ما ويل بل حال نکي کو د هيش کی دي توف مونږ دم یا بولے دی ول یا ګولای لکی درشونه دي ګولای نه کوي پښوی زه دلته سره کینې په رمضان کې زان سره کوم درس په رمضان م سره کو پټکې مو پښوی ان الله ابستنا تكليجه د مونې سره یوته وقالو یا رسول الله اننا قد افازت ابي پرځې کو کې لاغه قال فلا اذا به خير به خبره ده د طواف بداعي عن الحائده فائده تانیان شان سلطانو رسول الله صلی الله او و آله <تصالح> خدای پیغمبر نه تاسو <تفق> کولای په مان سره تاسو کولای د پیغمبر خلاف کوم څه خو بیا د عمر رضی الله عنه رجو ثابت دی دا به ایفال دی دا جدا مداعی دا حاجینا ثابت دی نې او توامل عندما قالت اناش رضي قالت احرمت من التنعيم بعمرة ما احرام ترادعينت عمرية تكم عمرية تكم عمرية تكم عمرية ما نخذاشيو فدخلت فقذائت عمرتي وانتظرني صلو الله صلو اللہ علیہ وسلم بالافتح نبيل اسلام زمان انتظار كل فافتح کے اس دا روایت بخير روایت المخالفات دولی الترازی فات کے هو مساعدنا وانا مهبطتنا زکه زیدم نبی اسلام قد نبی اسلام کو زید زخه تیدم انتظار کوم دگی نن نه ده شو دی وا دی محاسب کی مازګرو کنا خیال کوئی وا دی معذب کی مازګل نبی الاسلام عبدالرحمن دوی ته خو ګزل تا عمره وکي عمره وکي نو ردا عبدالرحمن او خور لاله تنعیم ران العمره وکړو دی ران تاسی د هاشم یوبل سره ملاقات حتت و مر الناس بالرعيله قالوا يا رسول الله البيت فطاف به اکثر پروز توف نبی السلام اکثر پروز باری کو ده طاف دی کومیشو توافه بداعی ثم خرج صلى الله عليه وسلم و قال حتى دین سره په متوجہ نه اله المدینه طواف د پیغمبر اسلام مدینه تشریفونه او سه لوکل توو وډای کی لګزمو فقاد لیکره د توو بیا رستي آ بیا په شاپور بیا ګور بیا بیا بل ملاقات نه ویته زوره نه بېلکل بار ورشي بیا بیت الله حاری دا سړی ګور دعا کوي دا څو ثابته <تصفيق> انو میا نرزلان کان ای زاجاز اسلام تیر شو دي. دي دا مکان نه کومه اغذای نه چې دی اعلی کور دی او دی اعلی کو نه بالکل خانه کعبه قاری او نبی اسلام مصروف ته دي دعا ور داله ته چور اوس هزای نسی و شو دیقبال البته خبرهکلو بیا شړی مجد نهي دا سری وګور ب اللهستري او ځې بیا دوغوستل په کار دی نبیله سلام داې حالان نه هلته ب